Book 2 74 74 um etwas bitten um etwas bitten Können Sie mir die Haare schneiden Können Sie mir die Haare schneiden? Min fadlik, leysa qasiran jidden. Nicht zu kurz bitte. Nicht zu kurz bitte. Min fadlik, aqsar bi Etwas kürzer bitte. Etwas kürzer bitte. Hal yumkinuka tazheiru ssura, tahmidu al Können Sie die Bilder entwickeln? Können Sie die Bilder entwickeln? Die Fotos sind auf der CD. Die Fotos sind auf der CD. Die Fotos sind in der Kamera. Die Fotos sind in der Kamera. Können Sie die Uhr reparieren? können sie die uhr reparieren das glas ist kaputt das glas ist kaputt die batterie ist leer die batterie ist leer können sie das hemd bügeln können sie das hemd bügeln können sie die hose reinigen können sie die hose reinigen können sie die schuhe reparieren können sie die schuhe reparieren können sie mir feuer geben können sie mir feuer geben hallmarker gerie haben sie streichhölzer oder ein feuerzeug haben sie streichhölzer oder ein feuerzeug haben sie einen aschenbecher haben sie einen aschenbecher rauchen sie zigarren rauchen sie zigarren rauchen sie zigaretten rauchen sie zigaretten rauchen sie pfeife rauchen sie pfeife